igarren lan honetan Maria eta Paula arituko dira Maria ona hemen bertso bat naidozun doinu eta neurrian kantatzeko hitza aurpegia Hor txe joan zinen orba patean Utzin induzun Zure izena, zure izernako adernotan Nik denak orbetetzeko Naiz den egita egindakoa Nik bengoan gaurrasteko Minegitzen astea dut hobeto edo zer emango nuke ere zure aurpegiak gusteko